Det rasade dessutom ofta ett förbitrat gerillakrig kring den svenska armén. Den polska befolkningen tvekade inte att dräpa enstaka svenska krigare. Något som man från svensk sida mötte med en exempellös hårdhet. Instruktionerna från det svenska högkvarteret donade ut att misstådare skulle avrättas på halva bevis. Så att fruktan kommer och att det måste veta om man begynner med dem. Så skonas inte barnet i vaggan. Som exempel på ett av de många svenska misståden kan nämnas massakern i Njershava. I augusti 1703 brändes staden Njershava sydost om torn ned och dess oskyldiga borgare hängdes. Allt som en repressalie för ett överfall på en svensk trupp i trakten.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 Åt alla håll let jag sända ut folk för att fånga eller plundra. Intet har var undgått förödelsen. Allt är förstört eller uppbränt. Trupperna har bortfört flera tusen män, kvinnor och barn. Även som minst 20 000 arbetshästar och nötboskap. Parentes. Det man redan ätit upp, dräpt eller slagit sönder ingick inte i denna siffra och beräknades av honom till cirka dubbelt så mycket som det man fått med sig. slutparentes Ryska armén släpade med sig delar av befolkningen som ett levande byte. Högt uppsatta ryska militärer la beslag på många av dessa människor för egen räkning och nyttjade dem som livägen arbetskraft på sina gods. Andra såldes lik boskap på smutsiga marknadsplatser i Ryssland, eller slutade som slavar hos tartarer eller turkar. Efter många långa års brandskattande och kontramarcherande ner i Polen kunde Karl den till slut nå ett konkret resultat. En fredstraktat slöts mellan Sverige och Polen mot slutet av år 1705. Denna traktat är intressant då den avslöjar vad de svenska soldaterna slogs för. Det var det gamla storsvenska skelettet Dominium Maris Baltici, herraväldet över hela Östersjön som tagits fram ur garderoben och dammats av. Fredsvillkoren innebar att en stor del av den polska handeln skulle styras över till det svenska rigga. Samtidigt fick polackerna lova att förstöra sin nya hamn på Langen så att den inte skulle kunna konkurrera med de svenska hamnarna. Svenska köpmän fick en starkt utökad möjlighet att slå sig ner i Polen och deras rättigheter där förbättrades kraftigt. Fredsavtalet innebar också att förbud upprättades för all rysk transitohandel till det övriga Europa. Även om polackerna inte tvingades till någon formell trädelse, var det ändå en hård fred svenskarna ville trycka ner i halsen på dem. Sommaren 1706 ägde den sedan länge uppskjutna svenska inmarschen i rum. Parentes. Man hade länge fått vänta med denna operation av hänsyn till de europeiska stormakterna som då var helt inne i det stora spanska tronföljdskriget. Invasionen av Augusts eget arvland ledde till snabba resultat. I september slöts fred på godset Altranstedt utanför Leipzig där August avsade sig sin polska tron erkände den svenska marionetten Stanislaw Leszczynski som Polens rätte konung samt lovade att inte vidare stödja Sveriges fiender. Efter sju års krig hade två av de tre medlemmarna i anfallsförbundet slagits till marken. Nu återstod bara uppgörelsen med den tredje, Ryssland.